Att du snart ska lämna stan. Behöver tid att tänka och andas ut. Givet Det stor... blev 340 dagar, hör du? Ja, som våld på bilen. Mm. 340. Hur var 240 hade vi. Eller 240. 340 med Nej, det vet jag inte, jag tror inte det. 140? Fanns det 140? Ja, det fanns. Vi hade ju en 145 Det var ju Skåp, Volvo. 140 var ju den här. Den vanliga. ja. Mm. Och så blev det ju 240, 245. Ja, för det är ditt, ett ja, stort jubileum. Jubileum idag. Jag tänkte börja med att... Idag äh, så alltså skrattar jag till riktigt <laughs> på jobbet, faktiskt. Mm. Och du kan ju med här historien med... Akta trappan, vilken trappa pappa har där. Akta, kan, stången. Kan, ja. akta stången, vilken stång, ng, ng, ng. Ja, och akta, akta stupet, vilket stup. Ja. Då är en kille i, i vår klass ja. som, som hade kommit på egna. Det här är bra. <laughs> den, den, den, den, första ju, den första var ju fantastisk. Uh, Akta sömn medlet Vilket sömn med... <laughs> ja. Han somnade Tycker jag var helt ja, enkelt ja. Akta med... Vilket sömn Han somnade ja. Ja, Det var um, han som jobbade han hade, han hade hört det hört Han berättade det för mig mm. Så gick den här killen och frågade Hade du kommit på den själv? Ja, jag har kommit på fler också Ja, får höra Uh, akta vargen. Vilken vargen? <laughs> det var ju, eller? Eller? Eller vad heter det? Uh, akta kastrullen. Vilken kast... Ja, vad var det där? Ja, men nu får man den på sig. Får man den på huvudet så kommer man inte prata. <laughs> på, på, inte <heter> gillar <laughs> <laughs> Jo, jo. Han har. Uh, för övrigt, ett, ett laboratorium hemma. Uh -huh. Kom ofta med uppfinningar. Och mm. Men det är inte därför vi är här. Nej. Är det det? Nej, det är det. Inte. Nej, då kan du lägga upp det sen, men du lägger filen i en. I sändningen. <laughs> I realtid, så att säga. Nej. Men vad jag tänkte på. Varför vi är här? Jo! <laughs> Clash of Punks. Punkklarschen. Det var väl. Eh, Tack? Ja. Och eh, Ramons versus Sex Pistols. Ja. Är det de två tungvikterna tycker vi inom. Mm, ja, ja. Fast det är inte riktigt. Ja. Nej, nah, det är väl. Men vad är punk? För gränserna flyttas ju tycker jag. Mm. Alltså jag minns ju när jag hörde Pistols första gången 77 på någon annan kan i UK eller Galatasaray the Queen på på Parama. så mm. minns jag att vad helvetet är det här för någonting. Mm. Alltså det låter ju så mycket och det låter liksom helt. Mm. Men lyssna på det idag så är det, det är ju trevliga melodier. Ja. det är inget speciellt. Och, ja, för lite annorlunda. Jo, Ramons är, är ju mera de, de för ju det här Ja, jag måste få visa mitt, mitt kompendium här mm. Det kompendium med Bilder på Ramones och eh, Pistols mm. mm. Ramones är ju mer som trallpop egentligen Ja, det är det Tycker jag, Tuggummi -punk, jag säga. Ja, men det, det är väl en bra beskrivning egentligen med, med rötterna i tycker jag rötterna i 60-tals girl groups mm. med som typ Shirelles eller ja vi gjorde en cover på baby I, baby I love you också Supremes ja oh, really. oh. nej baby I love you är det kanske cool? Ronettes kanske Ronettes är det va mm. ja det, det är ju i, det är liksom lite upppunkat uh, Phil Spector Minutiöst, ja, ja Det är bra eh, Hade du någonting som Nej, jag har bara mest lite Intryck och lite åsikter Mm så Har du någon fakta? Ja, jo, men lite fakta Vi vet ju, ja Römer var ju, de bildades Redan 74 i i. Ja. Äh, det är, det är, det är inte vet jag. Inte Bronx. Det är en tender. Tennis, äh, ja. Det i Forest Hills. Äh, Queens. Queens, ja precis. Och. Ja, ro, jo. De var, vet du hur många medlemmar de hade i NHON egentligen? Jag kan tänka mig att de hade, Hur många? Mm. Jag kan var åtta Åtta är helt riktigt Och av de flesta som byttes ut av trummisar Men även bassist Men det lustigaste var ju Att alla hittade Ramon de Han <laughs> hittade någon Ja det är otroligt Joe mm. eh, eh, Ramon Johnny Ramon, Dee Ramon och Tom Ramon mm. Och Sen hade vi även För han var ju trummet väldigt länge Tom och Ramon var bara på de tre första plattorna Tror jag okay. eh, Eller två, tre första Och sen var det ju Mark och Ramon Okej okay. Och jag, även på trummen så hoppade ju Richie Ramon in en stund Jaha CJ Ramon det spelade bas oh, in Är det bröder in. eller är det kusiner då? Ja det måste ju vara en stor jävla släkt alltså. Ungefär ja. som valgränsen -grosse. Nu är. <laughs> ja. Och sen Elvis Ramone Spelade trummis Och Elvis Ramon, det var ju eh, Han måste spela under väldigt kort tid Det var ju Clem Okej, okay, det känner jag Trummis från, ursprungligen från Blondie Ja ah, just det, okej okay. En fantastisk eh, trummis Deras vägar möttes, för det är CBGB Ja det måste ha gjort Jag, just det, han var ju från De var ju från New York Pistols, de bildades 75 då. Och där därför eh, och, jo jag, jag, har, jag har faktiskt eh, bara gjort, gjort en liten eh, utgått ifrån när de föddes. Okay. Och, tit, och tittar man, de bildades ju, vad heter det, ett års mellanrum. Mm. Men kollar man på om man tittar på jag ska få se här. Tittar man på hur gammal de är Och det var förvånande han som ersatte Didi Ramon På bas under en kort tid C.J. Ramon Han var ju född 65 han var ju... Ja men det måste ju vara 80-tal han var ersatt va? ja, Jo det ja. måste ju vara det sent alltså ja. För det var ju inte tidigt Ja då är det, blir ju ju sent alltså. ja. eh, jag, jag gjorde bara en lista över När de var födda ja. Åldersmässigt och det var ju John Ramone, Han var ju äldst. Han var född 48. Han var ju lika, en eller lika gammal som som vad het han John Holm vi såg förra året. Ja. Eller förra programmet. Har du läst vad heter det boken? Ja, Olsson, vad heter han? Bengt Olssons Bengt Olssons Ode ja, oh, Requiem för det. för John Ramone han hette, Eller, äh, hette, ja vad heter på riktigt ja. Cummings heter han, mm. han John Cummings det måste vi John Cummings jag precis det var en bra bok han, han, han, gjorde, han skrev ju om mm. oh, han oh, lä, liksom. läst på mycket han skrev ju att han var i, i John Ramon mm. så att det var mycket som mm. men är var bra så man ser att, att det var ju det var ju Ramonerna som var gamla Ja, han var ju nästan 30 när de slog igenom då. 28. De slog. 76 kommer vi prata 76, ja. ja då var de ju ja, 22 år då. 58, 68, 76, 78. Nej, år. 32 var de 76. 28, förlåt. 28. Mm. Ja, nej, 76. 32. Ja. ja, men Och sen tänker jag på till exempel ja, Men Yngst då. Ja men någon är kända så är det han var ju född 57 Ja Han hoppade in var det, Han spelade inte på första platta va Eller gör han det Han spelade på turnén Sid Vicious, Nej, han spelade ju sen Glenn Mattlock var med i början där men nu ser jag, nu har jag ju glömt vad heter det Nu är inte han, John Lajdon är inte med På listan Nej. Hur fan kunde jag glömma han? Jag kan, snabbt, jag kan snabbt säga Det är Johnny Rotten då Han var född 56 men, ja, det, men det låter ju rimligt liksom. så, Men så det är runt 20 så Men det rätt platta kom eh, Kom den 77 eller 76 77 ja. Och då var de ju 22 ja, det... det är väl okej okay. Men var de här i 30-årsåldern då alltså? Ja, 28. Ramon. Ja, då, ja. Då var de var gamla. Gamla snubbar. Hur ser man? Ja, jag, jag hade en... Jag gjorde en liten... Vad ska jag säga? Jo, jag gjorde en... En, bara en liten check på. Jag tog Debutplattorna Ja. som bara heter Ramones och så gad när jag hette Nevermind the Bullocks. Mm. Och så betygsatte jag låt för låt. Okej, okay. intressant. Och så sen så gjorde jag ett snitt. Ja. Ett snitt på. Jag ska ta. Upp. Vad är du? Jag Ska hänga med på den? Jag Jag kollar samtidigt. Eller? Ja, ska du lyssna eller vad? Nej, jag tänkte kolla på låtarna. Liksom. Ja, ja. Nej, jag, jag, jag har ju låtarna här. Jag kan ju dem. vad säger du? Om vi börjar med... Eh... Vad är det för skala då? 1-5. Typ... Eh, ja. Jag börjar på, eh, med Ramos-platta då. Eh, Blitzkrieg Bop. En femma. Mm. Beat on the Brat. Mm. Judice Punk mm. Också en femma Okej okay. Kommer jag inte ihåg mm. alltså, Judice det. Punk di, di. Ja. Och där är det så roligt också Det är liksom i, i Mellan första och andra versen så sjunger han ju. Second verse Say as the first Och så kör de samma vers igen <laughs> okay. och, så, och så inför tredje, tredje versen så, så, så, så, sjunger ju, så sjunger han Uh, third verse different from, different from the first. Då är det som, ja, då är det någon liten nämning. Men det, det är ett bra grej. Ja, ja verkligen Samuel ja, verse var, det, same as bra somehow. för Samuel Samuel Samuel Samuel be a boyfriend Fyra Chainsaw, tre Now I Samuel Samuel Samuel glue Fyra Och jag Samuel Samuel liksom ifrån Ja men det här Samuel mm. uh, Samuel Ja men hur man kanske inte exakt om man lyssnar på så men hur ja oh, helheten liksom. Oh. Uh, I don't want to go down to the basement 3 Loudmouth 2. den enda tvåan som Remote fick på den plattan. Mm. Havana Affair 3 Listen to my heart 4 53 third and third mm. För det, det var ju ett i hörnet där mm. var en sån gay Gay istället Tommy Ramone var Basisten, vad Didi. Didi var det? då? Ja han, han såg det här. Ja. Och där var jag, naturligtvis var man tvungen Att gå dit till 53 när man var i, i New York ja. eh, En femma Let's dance Och det är en sån här en klassiker Ja, en cover Ja men precis Let's dance doo -doo -doo. Eh, Fyra faktiskt Let's dance i don't wanna, det var inte, jag var inte båda. I don't wanna <laughs> <don't want> <laughs> walk around with you tre och today your love tomorrow the world mm. tre. då kommer jag fram till snittet eh, 3,64. det är en snitt poäng. I snitt. Ja, ja. Mm. Eh, då kommer jag fram till eh, pistols, då. Mm Hollery in the sun, en femma Rätt uh, Buddies, en fyra mm. No feelings, en fyra Liar, tre God save the queen, fem mm. Problems, tre Seventeen, tre America in the UK, fem mm. Submission, två Pretty Awakened, fem New York, två och EMI, två Okej, okay. det blir sämre än två. Uh, snittet blev alltså 358. Så så var ju ganska jämnt. mot eh, 358 emot 364. <laughs> alltså bra. Bra, bra matematiskt genomför. Ja. Det, det var roligt faktiskt. Och, jag kommer inte ihåg en del låtar. Nej, eh, nej, jag har aldrig älkt den där Månsplattan. Jag vill lyssna på den. men jag hade, jag hade Rocket to Russia eller det har jag. Och det, var, det var ju länge jag minns att Rocket to Russia trodde jag nästan var, var första, kanske andra. Mm. Men det är ju tredje plattan. Det tredje? Det är tredje plattan, tror jag. Vilken är eh, Road to Ruin är väl, är väl, vad heter det? Nej, den kom senare. Eh, leave Home, två år. Ja, Leave Home, kanske. Ja. Eh. Eller, tror du det? ja Ja, det, det ser man. Okay. Jo, det är den tredje. Mm. Med den tredje. Och kolla upp det. Ja, då jo. Det. Ja. Och så var det bara kul att och, och kolla, till exempel, som... Ramones hade tre stycken fullpängare medan Pistols hade fyra halvpängare. Ja, helt rätt. Alltså de där fyra sex Pistols femorna. Ja. Och Buddy har, har ju She was a girl from Birmingham. Du ja just det. Vad så gav du den då? Ja, den fick en fyra. Ja. För jag tycker ändå att, Nej, den, den den höll inte riktigt. Mm. Och det var ju bara en. Eh, Ramon fick en, 2 poängare. Och eh, Pistols fick ju tre, mm. två poängare. Mm. Jag tyckte att de vägde ner så På det stora hela, som hittar, är, var väl eh, Pistols. Ja. Pissel kanske var ett bättre singelband. Precis. Jag har liksom eh, jämfört lite igen. bara. Sex Pistols, egentligen är allt jag kan Om en Sex Pistols, det är ju från den plattan Ja men alltså, de gjorde ju den där plattan Och sen så var det ju The Great Rock and Swindle ja, och det var det var... Ingen cool på. Nej, och det var väl liksom ingen riktig Det var väl ingen riktig platta egentligen mm. För då hade de ju Då hade de slutat Nej men jag kommer ihåg när de dök upp Och man läste i Expressen, det var stora bilder Och så var det, Så de spelades på På radion, mm. jag kan jag Queen och jag tyckte det är, de kändes helt livsfarliga liksom. Det var mycket det och så hur de skulle ja. ut och så här. Och, man tänkte att här de kommer nog aldrig till <laughs> Nej, men faktum är att de spelar ju på en massa små ställen mm. i Sverige. Innan de slog igenom. Det har jag läst nyligen också. Och, och det finns ju ett kort där vad heter det Sid kommer ut från från sån här gatukrog. Jag måste säga vägkrog. Uh -huh. Och så ser man i bakgrunden, så ser man på parkeringen, ser man Lasse Stefans eh, turnébuss. Okay. Ja, det cool. äh, men Det, det var så mycket coolt med dem. Och så hypen, London, artistnamnen. Jävligt kul. Cedricus, John. Rotten. Sen hade de inte de andra två någonting. Men Steve Jones Glenn Netflix på intet. Eller vilka var de med? Eh, Steve Jones och Paul Cook. Paul Cook ja. Men det var ju de som gjorde musiken. Cool. Okay, ja. det, det, var, det var ju alltså. Jones och Cook som, som gjorde Det var ju de som var egentligen Pistols och som skrev då som ska ja, heter men som skrev alltså som skrev ah, låtarna. Ah, okay. eh, för sen gjorde ju de hade ju de ett band som hette The Professionals. Jaha. Som, som lät, ja, på. Ah. ja, som lät som lät liksom så, ungefär som Pistols Med bra låtar och, mm. Ja, det var, de, det var ju de som var ja, ah, ah, okej. Okay. Och så att det ut bästa låt Sex Pistols, mm. då har jag in the Sun den är Öpp, Öppningen ja. på plattan Ja, det är fantastiskt ja. Alltså, den kicken på den liksom, så här. Men sen de andra, jag håller med dig Med dina femor, det är liksom väldigen en av dem liksom. ja. Men den har alltid alltid haft lite Men sen Ramones Då är det liksom Det är sån där Just att det är så Och så gick det rakt in, inte via hjärnan liksom, Utan det liksom Enkelt men ändå coolt liksom. Och då, ja, då, jag skrev första och andra Plattan men då var det ju första och tredje Livhom har jag faktiskt inte hört Men det var så coolt var ju liksom Deras stil och de här New York och artistnamnen där också så den att, Där tycker jag att det håller Fortfarande mycket mm, jo, Alltså jag lyssnar ju aldrig på Sex, alltså Eskola Lilla har de där Fyra låtarna, ja. rätt liksom då och då Såhär men Sen ingen mer, men Remons kan, man så kan jag ju spela, spela Rocket Rush eller den där första debutplattan. Vi har ju men... kört två av våra tillsammans, du och jag. Ja, en. Fan, jag kommer inte ihåg vad. Jo, ja, men vi, vi körde ju, vad heter det, på Buggers 15-årsfest? Ja, ja, och, ja. ja, det, ja, det? ja, ja. Det vi vi det uppdaterade. Men sen så körde du ju med The Neighbors, du jag, och Pär. Och per. Ja, vad var det förlåt? First rule is... kombat. Nej, second rule is... Mm -hmm. Isma Vad heter det? Kommando. Kommando. Kommando. <laughs> <laughs> Vad är det på för ja, den, den är på... Fjärde, femte, sjätte eller någonting. Ganska sent tror jag. Bästa låt som Ramones har gjort. Rockaway Beach. är det första, första låten på Rocket to Russia tror jag. Mm, nej. Rock rock rock away. Jag tror vi... det är första. Och, och äh, det finns ju en, en fantastiskt jättebra dubbel liveplatta med The som It's kom alive. där. Ja just det, som kom där vi, vi efter, med efter fjärde plattan Så jag tror att de spelade in på den Year's Eve Mm. Och där sjunger han Han sjunger inte Rockaway Beach Utan han sjunger Rockaway rock, rock, Beach Någonting han han gör till rösten där. Nej. Eller ut, uttalet Ja Nej, men nu, nu måste vi se Har du köpt eh, Har du alla plattor på vinyl? Nej När jag sålde iväg Så, så sparade de fyra första Nej de fem första sparde ja. jag Sen ja. sålde jag de andra okay. och det kan jag Har du köpt det kapten? Nej det har jag inte gjort faktiskt för nu är det, alltså de är jättehögt i kurs. Jaha, eller jättehögt i kurs men det är men 200 spänn på att prata. Road to ruin. eller? Är Ja, hur vill det? Har jag. I want to be sedated. Jag ska se här Om man kan på, på Spotify. Ramons Ramones 76, Leave Home 77, Rocket to Russia 77, Road to Ruin 78. It's Alive-79. Och sen så kommer ju End of the Century, den Filspectre producerade där. Kolla på Rocket Russia och Lord Jag undrar mig om det börjar med Crete in Hopp. Ja, Crete in Hopp börjar jag med. Och sen är det uh, Rockaway Beach. Oh. Och den här, här mitten, den här hade jag ju. Det här spelas ju i, i upp på hexagonalt. Jag undrar det var ju som så igen det var, alltså i, ja, ja, det var som och och oh. och ruffligt men, men det var ju så meldigöst. Ja, ja, exakt. Jag måste bara se se vad jag Ska jag säga här kommando. Vi sätter en kommando. Ja. En pig Den är med på Den är på andra Är den på Livholm va? Ja Fan, kanske man ska Jag Har... Har... brukar inte kolla efter Hur brukar de finnas på börs? Eller ja, dryga... ja, men de ligger runt 200 spänn där tror Oh, men det finns en ny press. När du är värd. Ja. Du, du, du, du är värd snart. Nyårsafton. Ja, jag har jag hållit att stampa på 28 december länge nog nu. Alltså. sa. <laughs> ja. Vad är du på det? Juli. Slut av juli. Va? Slut. Ja, men, det har jag ut det helt år då och allt. Jag har 18 minuter ja. ja. Bra jobbat. Men har vi plöjt igenom pistols ja. och. Eh... Är vi färdiga med det ämnet helt enkelt? Ja, versus. det tycker jag, jag. Ramones vs. Pistols Det var ju inga ja. Det är inga Det är inga segrare Eller, och, och, och, ja, v, vad, vad tycker du? Jag skulle ju säga Ramones segrare Men ja, det beror på hur man ser det För att de, de, var, de var så jävla Coola just den där skivan Och så de där singlarna och ja. stilen men i längden så tror jag Ramones... Ja, det är benägen att hålla med. I längden är Ramones ja. slående. Och därför var det roligt att det var ganska jämnt när jag gjorde snittet. Det. Ja, verkligen. Men, det var... men Att Ramones höll... Men Ramones har jag ju alltid klassat som ett, med ett serietidningsband. Mm. Det skulle kunna vara ett band med samma kläder. Som Kiss. Ja, men som kiss. Och så finns det ju... Om man inte räknar med Divo som mm. är väldigt ett Så finns ju ett annat också en serie Sunt kraftverk. Kraftverk är också ja. en serie Det ja. ja. ja. skulle funka i Ja, det ja. skulle funka serietidning. Mm. Är det lotting på gång eller? Jag tycker du? Jag ser Modus spelar mot som ligger under med 1.0. Ja, man, plan. Ja, is. Ja, Betalar du för att se ser sånt där skit? Nej, jag har... Ja, jag har just ju så här IPTV. Så då kan man se alla kanaler. Ja, ja. <laughs> <Tarfs>. <laughs> jag, jag tror att, jag tror sa, att när sa att nej, det var inget. Han tolade inte längre. Jo, han tolade, men, men det var en skit. Ja. Det ligger ut två tror jag. Jag tror att det är du som drar. Okay. Spännande med den här lilla nya utformningen på lapparna. Här läser jag hav. Ja, <laughs> <Hav. laughs> ja, det är utömligt. Ja, utömligt hem. Hav, hav. Är det bra att komma med? Komma att göra sig lägga, torka en snö. Jo, då, då, då, då tänker jag också på direkt. Mm. Eh. Nej, vad är inte det? det med kallas sänder? Kör, järn, malde Nej, det var ju... Kör, malde i hörnet. Där var jag, var jag det var ah, det inget av där. Nej, men då ja, har vi det. Mycket. Ja. Mycket bra. Vill du Java eller, eller grösstruktions? Ja, gärna. gärna. Grösstruktions. Vad du? Vi lägger eller kaffe. Uh, eller är vill ja, gärna en vecka då. Nej, <laughs> ah, vi tackar. Inget sprit. Hej då. Ciao.